наче боявся одірватися від своєї антрацитової вологи, від затишного мікросвіту, до якого звик. Я без машини, ніби черепаха без панцера. Хіба що на суп П'ять хвилин самокритики. Запізніли каяття інтелігента в першому колінні. Психологічний етюд. Десь тут дитинство я залишив, а де? Шукаю і не знайду. Ноги в модних фінських черевиках, знаменита фірма, В австрійських вовняних шкарпетках. На фінські черевики і на австрійські шкарпетки осідає сіра пакульська курява написати роман про мої босі ноги. Про мої багато страждальні босі ноги, сколоті стернями, в сентябрі від глижджя. Виморожені на осінніх і весняних стежках, вимочені в крижаних калюжах, мої бідні ноги узуватці з найнатуральнішої пакульської багнюки. Найбільше діставалося їм, ногам, бо вони діткалися землі. До останньої хвилини своєї відчуватиму шпечаки у підошвах ніг пізньої осені, коли вечорами крижаніє земля.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 Історичний інтелігент у першому коліні. Потім народяться інтелігенти, більш пристосовані до міського життя. Раціоналісти. Без гастритів від недоїдань у дитинстві. Без селюківських комплексів. Навітамінізовані з дитинства. Помаранчі, яблука, сік манго і сік виноградний. Досить. Я замкнув машину. Хоч можна було б і не замикати. Кому вона потрібна? Тут, на краю поля, в поліській глушані, початку п'ятдесятих років. Ще колгосп полутарка в дивину. Ще двір, в якому є велосипед, вважається заможним. Ще я бігаю за фінагентом, а потім об'їжджиком покришним, який привіз велосипеда з Німеччини, і благаю.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 Помучиться невідомістю, хто приїхав. Може, не витримає. Залишить під скиртою книгу і свиню у видалку та прибіжить до машини. Не прибіжить. Гордий. Але ж гукав на всю вулицю, вмостившись на багажнику покришневого велосипеда Аршин-Малалан, Аршин-Малалан. Буркотливий я став. Буркочу на самого себе, малого. Ревність. Навіщо ж приїхав? Через тей ревність, що я до нього приїхав, не він.